Egunon eguerdi ongabon ongei torri zui entzulei e, Mugamers podcastera bedakizute Bideo jokoen podcasta alde batetikan Eta bestetikan ba, e, Mintza Praktika Mintza Praktika normalen Ba, Dyerz eh, Dyerz eta biok egiten dugu Baina, ba, bueno, ba, dakizute Mesela, ba, Dyerz e, Azken azteetan ez da grabatzeko e, Edo geldiga egon Eta beraz, ba, ba bueno, ba, nik izango nautzute Ba, holako, ba, udasaio berezia huetan, ez da? E, komentatzeko, ba, bueno, ni brutal nahu zuen, bartzen eta ba, bueno, ba, gaur, beste guazen, zer diterapiskabat gehioz, bideo jokutaz, eta beintzat, azken asteotan haber zegertatuk den. Grabatzeko goguak nuen, eta, bueno, ta azken asteetan grabatu bar nuen, baina ba, bueno, azkenean, ba, lana gatik, eta beste, ba, kompromisoen gatik, eta bar, ba, azkenean, ba, piskat, e, joan zait, e, ez, e, elzanto alzir esaten dena zela, ez? Eta, bueno, ba, espero ezagun, ba, tartetxo honetan, ez dakit ordu erdian edo berroita osminu dutan, haber, <laughs> lortzen duan, ba, bizkat orzaioa tarte horretan sartzea, ba, ba, bintzata, ba, disfrutatzen dugun, ez? Azt honetan ere bai gainera, ba, titulen ikusiko duzuten bezala, ba, beste joku bat etaz e, itzein godut, ba, saioan komentatu nuen, Wall of Insanity zenekoa, E, telefonoetako moldaketan zeren, ba, bueno, ba, ez duten bezala e, e, podcast honetan e, lehentasuna baten digu, bat ez zere ba, bi, e, telefonotan jolazten diren bideo eta, ba, bueno, ba, azken urtetan ba, kristonako moldaketak egiten dituzten ez ez, horre lako, e, ba, azaki, beste plataforman jo, e, plataformetan jolazten diren jokutan ba, beskia, ondo moldatze dituztela telefonotera, ba, azkenean, ba, horre lehentasunan baten dugu zeren azkenan, Ba, bueno, ba, ez dago denbora asko, eta azkenean, ba, jolasteko, bentsat telefonon jolasteko denbora purtxo bat dugu, eta gauza bat egatik tabesteatik, ba, nahiago dugu, ez, e, telefonoan jolastea. Baina, bueno, ba, beti komentatzen dugu, e, pixka bat, ba, plataforma guztietan zehar, eta pentsatut, ere bai interesgarria dela, ez. Eta, ba, bueno, azte guztietan bezala, komentatzea, ez, ba, eskaintzak ba, daudela azte honetan, e seguraski ez ditut denak em, izendatuko zeren azkenean ba, ba, pixat, agertzen dian eskaintzak eta doaineko jokuak eta bar orokorrean normalak ezaten dira, baina bueno ba, e, epiken azte ba, guztetan gertatzen den bezala ba, beste bi joku oparatu dituzte aste honetan eta hauetako bat lup jire izeneko da ez, eta ez dakit ez dut koratzen e, biratu barko dut justo orain zuztenean grabatzen ari garela e, ba, lup jiro honetaz izegin nuen hala ez Baina ba, e, ez, ez badut e, joko honetaz egin ba, pentsatzen dut dela joko bat jolastu bat duzutela. E, ba, bueno, premisa bexatu ontakiridu bat dirudi da karta joko bat da. Non e, ba, bueno, bere idel e, mekanika dauka. Ez? E, idel da ba, beskata, bakarrik jolasten den mekanika hori. Eta ba, bueno, ba, ikusiko dugarlako bide bat eta gure portxan nahi bide horretan zehar mugitzen joango da eta ba, bide horretan agertuko zaizkigu ba etxai batzuk eta gure pertsonaia automatikoki erasoko du baina kontua da ba bueno e, garaituta ba, botak dituz e, digutela ba zakit itemak edo urrea eta horrelakoa eta hori eskuratuz ba, partida ala bueno aurreratzen jotzen den ala ba erosial izango ditu gauzak ez ba, ba ezpatago behagoak eta bar edo eta ba e, Ba, bueno, ba, beste iten batzuk ere bai, partida amaierako ere bai gordealko ditugu, ez? Piskat, ba, bueno, partida ostean e, dauden mekanika batzuei esker. Baina enkontoa da, bueno, jokoenek daukan, daukan alde interesgarriena dela, ba, e, guk karta batzuen bitartez, e, jarri barko dugula, piskat, e, gure erojeri jarri barko dizkigu ostokboak, zergatik. E, ba, ostopo hauek, ba, Gure aurka ezakitez, ba, ba, dibes, ba, etxe bat vampiroak dituz, ditu, dituenak. Eta, ba, gure eroia, ba, etxe honen aurretik pasatzen den bakoitzen, ba, vampiroien aurka borrakatu barko du, esaten duan bezala, era automatikoan, baina kontua da, ba, bueno, ba, depende, bazen monstruo monstru edo, arerioren aurka borrokatzen den gure protagonista, gauza batzuk edo besteagoak, edo beste gauza batzuk emango izkigute, ba, adibidez, ba, ba adibidez, ez dakit, ez esango zen daramat dakite, urte eta piko jolastu gabe, ez? Baina konta da, ba, bueno, ba, demagun, ez, vampiroak, ba, diegunen digunen, ba, botatzen dutela, ba, eraztun magiko bat. Ba, konta da, ba, gian einteresatuko zeigula momentu batean, ba, vampiroak jartzea, Ba, ba, ea eraztun hori botatzen duten edo eraztun hori botatzeko eta e, ba piskat, gure pertsonaia indartzeko, ez? Eta, ba, bueno, ba, ze, ba, ze, ze txai jartzen dugun, ba, vampiroak edo ezakiraz, txoriak edo animaliak eta bar jartzen dugun, ba, depende, da, depende ba, ze karta jartzen dugun, zer, ba, e, oztopo hauek karten bitazten, bita, bita, bitartez jolaztu barko dira, ez? Eta, ba, bueno, ba, piskat, ba, bidean zehar joango gara jartzen etxai hauek gure e, pertsonai alde berean laguntzeko, baina nire bai, gure pertsonai hori e, indartzeko. Eta, ba, jokonek dakan alde magikoena da, ba, karta hoiek eta hareri hoiek non jartzen diren eta nola jartzen diren ba, oso garrantzitsua da, zeren e, badibidez ez, e, jarri. Vampiro jarne hitut baraztun magikori botako dituelako, baina jartzen badu taurrean o vampiroen ondoan. Eh, ba, ez dakit ez, paladinen etxe bat edo Elizaba atedorlakoa, ba vampiro gutxiago ateratzen dira. Eta orduan, ba badakat abantaialde batetikan, an, ba vampiroak ageratzen direla ta vampiroak garaitu alko izan, garaitu al izango ditu dela, Baina bestetik ere bai, bakit, ba, ba, vampiro gutxiago aterako direla, ez? Ez direla, ba, iru aterako, behizik eta bi vueltabako hitzero. Ez azkenean, ba, badauka hor lako, ba, ba, puzlezea bat, ba, dependezea harerio jartzen ditugun eta bar, ba, eta nola kokatzen ditugun gauza guztiak, eta nola laguntzen ditugu, ez? Ba, didez, ba, dute, ba, ez dakit, ez? Olako templo batzuk, e, ba, eta templo horren inguruan daude, dagoen bidea, Hortikan ba, pastatzen gara, ba, bizitza lortzen dugu, ez? Eta hor duan, ba, saiatuko gara, ba, templ hori, ba, eskina batean jartzen, ea ba, bideo horren e, zati gehienak e, kubritu aldezak egun, ez? Eta hor duan, hori ba, esaten duan bezala, da, ba, puzle e, zati hori, non, ba, bueno, oso garantzitxoa da, nola erabiltzen ditugun ditugun karta hoiek, eta nola, ba, karta hoiekin ze oztopo jartzen ditugu. eta Gainera duka, ba, ba, jokoen esplikatzen ez duen, holako sorpresa kontu bat zeren, ba, bueno, ba, eraikin batzuk edo besteak, ba, batera jartzen baditugu, noiz ba, eh noizbeinka zaizkigu ba, olako eskigu, itemak, ez? Ba, mendiak e, edo arrokak, ba e, um, tal bueno, zati txiki batean agrupatzen baditugu, ba, gauza batzuk emango dizkugut eta jokoak hori ez du esplikatzen eta hori jolasten ohartzen zara, ez? eta, ba, neretzako joko hau da e, ikaragarri iruditzen zait, eta saten dut zela, ba, normalean bost eurotan dagoen joku bat da e, eskeintzetan ez dakit bost e, eurotan ikusi da, baina kontua da, ba, epiken doan dakazutela eta, ba, engantzatzen bat zaituzte, ba, dauka a, ba, bueno, orduak eta orduak sartzeko e, kapazitatea, zeren azkenan ba, ba roguelite joku bat da non, ba, hilzen gaituztenean ba, berriz beharko gara asierazik, bainan, ba, esaten duen bezala, ba, ba, iten batzuk lortzen bat ditugu partidan zeharreta bar, eta depende nola maitzen dugun partida, ba, iten moiek gordeko ditugu, eta e, erabilializanko ditugu, ba, datorren bueltan, ba, ezakit, ba, ezarma ubeagoak eukitzeko, edo karta hobeagoak eukitzeko, edo, ba, ba, esperintzia gehiago lortzeko, eta araikin esperdinak izateko, ezakit, ba, duzka, ba, bueno, barietatepila doka jokunek, eta ba doianean ba, no, ikaragarria da joko hau. Beraz ba bueno, doan bezala, bestela Loop Hero, Epicem e, ikaragarria. E, bestetik ere bai, ba bueno, plataforma 5 e, udako eskaintzak atera dira eta ba bueno, ba, los sospechosos habituales ba, hortikan daude, ez? Eh ba Doom sagako bideo jokoak eskaintzan daude, Skyrim es, eskaintzan dago, Euro Simulator eskaintzan dago beraz ba bueno jere, genero ez de pillo es de pillo bat ezperdinak e, nahi duzuten joku hoiek aukeratzeko ez Telefonotan eskaintza daude azte, asteburu astero badu deskintzak e, orain oraintxe bertan ez dut goboratzen ze joku zegon eskaintza mai joku bat badago eskaintzan eh naiko eskaintza onozala bai bueno orokorrean ba badakizute Ba, bueno, genero, pilla bat dituz dutela eta orain eskentza direla, ba bueno, pentsatut pena merezetutela, ez? Ba, ba, piztatso bat ematea, ea, ba joko aurketzen dituzuten, ez? Ba, adibidez, ba bueno, Simularza ie gustatu maiz, sabes e? ba, Simulator ordu pillo bat. Ematen ditu eta ba 5 ikaragarria da. Edo adibidez, ba, ba, ez dakit ez, blasfemuz badak, badakazut ere bai eskentzan, holako e, metroid badina bat, ikaragarri ere bai, e, telefonotan uste dut jolaz, du baina ez nagozi hurrein. Ez dakit, genero pila bat, eskintza pilla bat, badakazut estimen, badakazut epiken, badakazut gojen, eta ere bai, ba, bueno, e, beste guekunetan ba, ere bai, badibidez, ba, em, humble bundle, edo bundle stars, edo fanatikal, edo horlakoak ez? Edo eskaintza bat, eta pena merezzi dula, ba, piskat, bizta atxo bat matea ez. Eta, ba, bueno, ba, piskat, komentatuko dut ere bai, eh, ba, ez, hoain, zehozer kontemporanio, <laughs> zeren, ba, bueno, ba, ez dakit, eh, ezagutzu dut zuten, baina, azte honetan, eh, superfamatua eginda, izan da, ba, justo, uste dut, atzo edo eren egun, grabatzen dudala, eh, atera zan, Baldur's Gate-en irugarren jokua. Baldur's Gate, Ez dakitzaioan komentatu duan, nik pentsatzen bai ez, zeren, e, daierzek eta bi jolastu dugu, daierzek gainea, ba, bueno, RPG-ak bila guztatuz ezkio, eta beremen momentuan, ba, joku hau amaituta, ba, ba bueno, e, Dunions and Dragons sagako, ba, beste bideo joku, antzeko bideo probatu zitun ba, dibiaz, ba, Ice Wild Dale, eta horrelakoak, eta, ba, bueno, ba, pixkat, izan da, ba, ba bueno, ez, e, sorpresa bat, zeren, ba, bueno, jende askok espero zuen joko hau, balduz gehi diru, E, jolaz gaiz zegoen jat duela ezakitu urte bat edo, ba, alfa bat kaleratu zutelako e, Nik momentu horretan ba, ba, bono, alfa horretara apur bat jolastu nuen, baina ba, bono, ba, bere faiak zituen eta azkenean da ba, ba, bono, joku bat ba, ordu asko sartu bat dizkioztu laz, zeren ba, bono, historia pila bat dauka eta azkenean ba, joku hauen pentsatu talde... Erakarganien erak, eh, ba? Erakargarriena da, ba, ba priskat norantzara ematen zaitun eta sei eh, misio alternatibo eta bar agertzen dian eta ba, esaten da ezela, hauet hauetako jokoak orrelako jokak barkatu, ba, pila batera azten dut honekin eta ba, bon, ordu pila bat dira azkenean eta ba, bueno, ni jol, apur bazolastu nuen, e, pixkat ikusteko abernoa zen jolasmodo ta bar. Eta ba, bon, ba Eh, posten hau, posten hau, zeren eh, atera da eta arrasatu egindu eh, azte buruan etan izan da eh, historian, estimen barruan, historian jolaztuen, eh, gehien jolaztuen, bigarren jokua. Eta ba, ba, lehen asteburuan buruan lortzea hori ikaragarria da, ez? Pixkat hitz egiten gaitu joku honen espektazioari buruz eta nola ba, jende askok itx, e, itxoiten zuen, ez? Eta, ba, bueno, esatzen dut mazela, ba, ba, Baldur's Gate, azkenan ba, Dunions San Dragons e, frankiztiaren, e, ba, beste ale bat da, ez dakit obsidianek ustut e, egiten duela, e, dela, ba, bueno, garatza hibat edo, bai, garatza hibat da, e, rol jokuetan, ba, oso oso oso hona dela, eta oso oso egiten duela, eta, ba, bueno, ba, azkenean, ba, kritika oso onak dira, eta, ba, barre asko egiten du gainera, ba, azkenean, Duen bezala posten nausen, en ni bere garaian ba, balduz geit bi pille bat disfrutatu nuen eta askotan pena ematen zean zeren jo. Kristonako ba, jokoa da joku pilo bat da gogor barruan eta Pappen e, ba, ematen duez ba, jende asok e, zin, zin probatu izatea edo ez probatzeaz ba, dakidez horlako jokoak ez daizkiako ba, gustatzen eta baiina gero ba, historiannoak gustatzen eski ez eta jokonek, Ba, badabuzka, historian, bueno, biak, esatu, bia, balduz get bi, esatu, ba, historia honak ditu, baina gainera, eskeda, badabuzka, historia, bueno, misio eh, sekundario pillo baditu eta misio sekundario horretan, ba, jokuaren, eta eh, Dunions and Dragons mundu horren, eh, ba, charma guzti ateratzen da hor, azalera, eh ba gustie da e, ba, e, dragoiak eh badaukazute gaina olako perfil pilo bat, ez? Ba, izango balira zela, ba barbaroak, e, zalduna, paladinak, o sea, da. Gaina ba horrin ba, ateratzen dien historia guztiak. Eznik adibez gortzen nola Valdursgate ba, bian bazagon eh bazegon misio bat holako sekundario ez dela. Ba, eh, ba bueno mazmorra batera sartzen zaiziela, zela ba, mago baten mazmorra eta bizkat ba despejatzen joaten zaien eta azkenean iretan zaien magoaren tokira, eh magoaga eta eh ba mago <laughs> ba, eh, bere burua dragoi, dragoi forman eh, bihurtzen zuen eta ba beren aurka jolastu barkatzen zien eh Ba, oso e, etsai boteretxua izanik, ez? Eta kontua da, ba, ba, ikaragarri iruditzen zitzea dela bere momentuan jokuan agertzen dragoi bakarra misio alternatibo batean ateratzen dela. Ez duzu misio hori egin behar e, jokoa garritzeko, ez? Eta hori iruditzen zait irak, e, ikaragarria. Eta urte, urte batzu beran dugu, ba, bueno, bere suzesore espirituala izan genuen, zela eh, de la Pilarz of Eternity, eh, orain ere behit eskaintzen daukazute, eh, eh, joku honen espiritua, ba, baldurz geit eh, jokoaren espiritu berdina da, eta kontoa da, ba, bueno, ez dauka, ez daela mundu berdinean kokatzen, zeren, ba, eh, ba, bueno, licentzia errazoak zirela eta, ba, Pilarz of Eternity jokuaren garatzeiak izin izan zuten, ba, ba Dunions andragonsen zigilu hori erosi, eta beraz, ba, joku berdina da, baina ba, dauzka, ba, ba, ba, bueno, ba, Ba, ez dauzka hori, hori ez, e, Dunions and Dragons e, frankizak ditu, dituen gauza guzti horiek, ez, eta beraz, ba, bueno, ba, oso ondo pasatu nuen bere momentuan, joan den urtean jolastu nuen berriro, eta berriro pasatu nuen, eta, e, ba, hori, esapestela, joku ikarra garrek dira, zeren gainera, ba, behin pasatzen duzula, iristen da momentu bat, bueno, behin jolastzen duzula abarkatu, amaier erantzu irizten da izarela, irizten da momentu bat, non, esaten zu, jarraitu nahi duzu, zeren jarraitu zen baduzu, E, ba, beste misio alternatiboak gelditzen basa izkizu ba, ezin ez izango dituzu burut zeren au, e, o, misio hau egiten baduzu jokuaren amaierarantz joaten zara ez eta, klaro, hainbeste jolaztuta, ba, pisat pene maten izuz zeren ikustu zu ba, agian ba, dode hori lako misio alternatibo bilo bat ez ditu dala l, ez du dala pertsonai beharrezko pertsonai ekin nitzegin eta beraz ez dit e, misio hori eskeni edo ba, pasatu du zeren hori meen koba zuela zerun, eta derrepente kristona ba, komisio sekundario bat agertzen zaitez, ba, esaten duan bezala, ba, bideojokuari bi, ba, xarma hori ematen diona, eta horrelako ba, ba, jokuetan ba, ba, pena ematen du zeren, ematen du ba, pas, jo, ba, alde bat edekan bideojokuak ba, pasatzen edizara, baina beste edekan ba, esperintzia amaitzen edizara, ez eta hori niri bintzat pena ematen ditu. Eta kontua da, ba, bueno, gainera, gainera, jo, eske, flipatzen aina nahi naiz, eh? Oraingo goratzen dut eta flipatzen aina nahi naiz. Goratzen dut nola, adibiez, eh Pillars Eternity e, ba, zure taldea osatzen zenun, ez? Eta bueno, oro, oberena izaten zen, ba, e, zure taldean ba piskat denetarik sartzea, ez? E, mele pertzenei bat sartzea, piskat borrokara buruz e, joaten dana, eh sotzen duen pertsona bat sartzea, mago bat, sendalari bat eta horlakoa, ez? Eta kontua da, ba, bueno, ba Bai, duño Sandra Gonzalez eta bai Pilasofetterntin, eh pertsona jorre, hoiekin, zure taldekiekin dituzun erlazioak garrantzitsuak direla, zeren depende ez erlazio duzun eta nola eramaten zeran e, ba, adibidez, misio batzuk edo besteak izan aldituzu, ez? Eta beraz, claro, jokuaren zati bat eh pasatu aldezakezu gustiz, baspadu superchan oiarekin e, zure erlazioa ondo garatzen. Eta gainera, ba, dio ez Pilar Sober Eternitin, esklusiboak eh, ziren. Irizten zede momentu bat, non pertsonai batekin, eh, eh, ba, bueno, ba, bere erlazioa garatzen bat zenun eta bar, agian taldeko beste pertsonaiak lore aldetikan, ba, kontrakoak direlako eta bar, ba, ez zenun, ez? E, bere historia guztiz e, desenroiatu eta bere misioa egin eta bar, ez? Eta beraz, Ba bueno, dauzka horlako lako ba, ba e, er, errejugabilidade haundia dauka, ez? Eta hor duen, ba, ba, ez ato amazela, ba, joko hauei, ba, mm, oso mm, rekuerdo oso nak ditut, eta gainera, ba, ba, ba esan bezala, e, ikaragarreak dira, orokorrean oso nota onak ditu kasunetan e, Baldur's Gate hau eta ba, erosten ba, uzute, ba ba, guzti hau eta gehiago izango ba uzute, ez? E, bat, ba, ba, Bideo jokura edo, estimen hori uste amabuzuta edo barrez, klabea begiratuta, eta jo, jokuak guzti hau barruan ez? Ikaragarria, klabe honek, amabuz letrako klabe honek joku guzti hau barruan ez? Ikaragarria, ikaragarria. E, hau esan da, ez dut gomendatzen, e, asieran ero, erostea barkatu zeren, ba, ba, super, super garezti dago, uste dut e, beratuko dut, orain bertan, baina, gaizki ez banago, ba, larogei euro ingurutan dago. Ez, e, irurogei eurotan ateratzen da, versio simpleena, gero ba, dukazute, ba, ba, bueno, hamar ba, eurotan delezea, eta gero, ba, beste plataformaetan ateratzen dago, bai, agertu dira, ba, o, lako edizio bereziak, ba, ba, bueno, irudiekin, edo lako kaxa on polit batekin, edo lakoekin, ez? E, ez amezela, irurogei eurotan agian, Egia da, ba, bueno, ba, jolaztamaz dute goitik bera. Ordu izango hor direla, eta orduak eta eta gaztatutakoa ikusita. Ba, seguraski pena merezi dugu du, baina segurazki irin, ba, zaila bete edo, irintxeet emaduz dute. Hogi eta uretan eskuratu ezakuz joko hau, eta beraz, ba, bueno, txabezela. Asko, ba, pena merezi duen joku bat duzute dute. Eta, bueno, ba, ba txabezela, neri asko posten nau. Ba, Piskat, batez ere, ba, generazio gazteena korrelako joku bat deskubritzea, ez? Ez da, ni jolastu nuen joku berdina, baina, ba, besan betzela, e, ni osondo pasatu nuen bere momentuan, eta beste, beste ba, gazte bateko, gehi urteko gazte batek, ez? E, jolastea ba, ne, asko posten hau eta batez ere disfrutatzea asko posten hau ez? E, hau esan da, meme pilla bat atera dira, balduruz gehit iru hone, buruz eta guzti horiek ba, ba, bueno, Twitterren edo, Xen edo, ez dakit nola ditu o, e, sare sozial honetara horri ba, gotzen joan dira, segura TikToken eta barra orkituko dituzte olako meme pillo bat esan eh, da, ba, ba, bueno, izan da aste honetako bombazoa eta nipentsatut, ba, bai jokua gustatzen zitzaigun oi eta bar, ez ba, genuen ez, hau espero hor ba, lako ba, bombazo bat izatea ez bakarrikan ortena gaioan ba, eta ba, bueno, beste plataformetan eta barrez Beraz, behar ba, bueno, ba, duzte, eh. balduz gehitiru, ze luztokerra. Eta hagu izan da, hagu izan piskat, pasatuko naiz, ze... Azteko jokua, e, a, edo asteko jokuarekin barkatu, izango dela, Wall of Insanity. Boloifin Sanity eh, 2008a batean ateratzen den joko bat daukaz dute. Eh, uste dut gaizkiz banago le lehenengo ba, orde nagaiura eta plataforma eta atera ateraztela, eta ba hortikan uste dut aurten izan dela, eh, ba moldak eta egin zutela telefonontzako eta ba nik esamen zela, ba telefono Android be bertxioa erosi nuen, Eh, ez dakit zenbat kozatu zitzei da, baina eh, ba, bueno, ba, eskintzan lortu nuen, beraz, normalean, eh? ba, berroita mar sentimo gehienez pentsatzen dut ortait du nuela joko ni buruz ez. Eta zer eskintzen dugu Wall, Wall of Insanity honek? Ba, izenak esaten duzela, behar eskat eh, ba, bueno, bere terrore elementuak izango ditu. Zeren, ba, bueno, insanity horiez, eh, jokoaren historia ba, naiko simplea da, eh, hasi eran bintzat. Dala, eh, ba, bueno, ba, sekta bat dagoela, ba, mendian bizitzen dena etxe batean, eta, ba, polizia bidali dute, zeren, ba, sekta hori, sus, bere susmok dituzte, ba, ba, ba bueno, bere aktivitate ilegalak dituztela tabar. Eta gainera, ba, oiuak eta barren dira etxe horretan, eta beraz, ba, polizia talde bat bidaltzen dute, baina polizia talde hori ba, ez ditu bueno, e, kontaktua galduko dute ba, polizia talde horrekin ez dute. Eta orduan, ba, beste bigarren talde bat bidaluk, bil, bidaluk, eh, zango, ba, bidaliko dute, gu bigarren talde horretako parte izango gara, eta, e, ba bueno, ba, Juango, esan sartuko gara eta saiatuko gara pixkat, ikusten aber zer gertatu zaion jendeari, ez? zeren ikusiko dugun lehen gauza da, e, ba, bueno, ez dagola inor etxe barruan eta ez daki guztia gertatu da, Baina ba bueno, ba entzuten hasiko dira eta e, hasiko gara eta beraz ba, ba bueno, ba, ikusiko dugu nola gure taldekideak e, desagertzen diren gun bana bata Eta gu bakarrik geldituko gara. Eta pixka bat da jokua, ez? Zerden, eh, ba bueno, or, momento horretan, oartuko gara, pixka bat, ba dela survival horror lako joku bat, ez? Bere, bueno, shooter perspektibatik holastuko dugula, ez da, ez duela inbeste itemak ez dira ingarrantzitsua izango Eta bai, ba, ba, bueno, etxaiak tirokatzea eta bar, ez? Em, ba bueno, ba, azieran ikusiko holako etsai, ba, bueno, simple batzuk ikusten hasiko gara, holako ba barmia batzuk, ba, armia, armia armazuk, ba pa, eh, erotzen savailletik eta gure aurka etortzen direla. Normalen ba, ba etsai edo bueno, monstruo hauen eh, presentazioa ba nahiko mm, xamurra izango zaiguzten, eh? ba, bueno, erakutsiko bueno, erakutsi agi batzutan animazio bat eta beste batzutan ba, ikusiko dugun nau urrunetik ba hurbiltzen zaigun zeozer, zerrez eta behin ba, nahiko hurbiltu zaizkie zai ba, ikusiko dugu ba hauek ba, nolakoak diren eta nolako monstruak monstruak ditugun, ez? Ehm, eta hau esanda ba bueno, hasiko gara ba, ba, ba pixat gure bide irekitzen eta bide irekitzeko modu bakarrezango da, ba etxai, etxai hauek tirokatzea aurkituko ditugu orlako mekanika alternativa batzuk, ba puzzle mekanika batzuk, adibidez, ba, ba, ba, bueno, bere ba giltza bat lortzea, ba, ba, ba, bueno, zerraderoa bat irekitzeko, ate bat ireketzeko ta bar edo aurkituko ditugu itemak, ez? Ba, granadak edo edo piskat, ba ba bueno, e, balak eta bar, ez, gure armentzako. Baina azkenea orokorrean izango da olako, ba, bueno, shooter bat izango da, e, pasilero, eh esaten den Eta honek sanendu da, ba, bueno, bide bakar egongo dela, ez? Momentu batzuetan, ba, pixat, bi bide edo bi bide edo geio, bi bide irekiko zaizkigu, baina sagituan ikusiko dugu nola ba, bide batetik eztin den eztin dugu ni eta beraz ba, peskat atzerai dugu eta beste bide hau eta irekiz irekiz hauetako bide beste bide bat, ba, probatu. Eta azkenean, ba bueno, ba hori eginda, ikusiko du, ba, nola, agertzen zaizkiguen pertsonaie ber, berriak, bueno, pertsonaiek, berriak eta barrez. Jokua Eh, jokoa lako ba survival horror del acobat edo horror shooter horlako bat izango zaigu. Pertsonajaien aldetik, um, bai, aldetik, ba, bueno, ez dago variedadate hondirikan, normalean etsaiak berdinak izango dira, hau neresusmoa daukat, ba beskat, ba joku txikia dugu Zeren, e, ba, bueno, e, pixat, ba, deskargak ikusita eta rebiuak ikusita eta barrez, uegunean, e, e, bainzat, bueno, ba, ba, bueno, susmori ematen ditez. E, momentu batean pentsatu izan nuen, eta hau ez dakite horrela izango den, baina ba, telefonoentzako moldatutako bertsi, e, barkatu, telefonoetat, e, telefonoko joku batzala, eta gero, ba, moldatu zutela ordenagailuko bertsioa. Está ez, ez dut e, iñon ikusi ba ikusi dut adibidez ba Google Playen beranduagatera zela eta beintzat horregatik ba, ba, ba nere mm, pentsatzen dut lehenengo ba ba ordenagailoan aterazela eta gero e, telefonotan baina bueno ba jo, e, jolasbide aldetik an ba da ez A, apuntatu tirokatu bada, badauzkagu bere gure botoiak ba pizkat ba, Makurtzeko, edo rekargatzeko, edo granak botatzeko eta bar, bainan, e, ba, ba, biskat, jokoa zentzu horretan ba, oso simplea da, zeren ez dauzka, oza, mekanika oso gutxi ditu, bat tiro egitea eta noiz benka, buzleak ba, eta itemak jasotzea, bainan, e, ba ez da kabariretatean dirikan, ba, zer egin dezakegun, E, item hauekin, ez? Eh orokorrean tirokatu eta noiz noizbeinka vagiltza ba, bat, e, bere tokira eraman eta ba ba eh e, bazerradorari edo a teoria aktibatu. Eta beraz, ba bueno, ba, horrek eh ba, e, pentsatz, e, pentsatzera pizkat eh pentsat eta gian ba hori ba, esamen bezala, eh ba gian bat, mm, ba, bertxi, o, o, oso joku txiki baten aurrean gaudela, ez? Eh ba sentsazio hori ematen dit. Baina horoko horrean, eta hau esan da, ba, gustatu zai joko hau, zeren, e, esan bezala, ba, bueno, mekanika gutxi ezkaintzen ditu, baina az, akzio aldetikan ba, nahiko ondo dago, e, gainera etxaiak ba, nahiko gogorrak ezaten dira, iristen da momentu, joko erain, azta kiitez, lehen orduan edo eskopeta lortzen dugu eta eskopeta lortuta ikusiko dugu, ba, nola pixkat errezten zaizkin gauzak, Baina egia da, ba, bueno, eskopeta agian ba ba indartsuago dela, bainan e, claro, e, olako armi arma bat agertzen bazaigu eskopetatekin, ba edo, eskopeta bat baino gutxi e, indar gutxiago duen arma batekin, ba, agian hobeto jolastu gaitezkela beraz, ibiliko gara pizkat, ba armak aldatzen, ba depende ze zeetxaiekin topatzen garen, zeren ba hori, Ba, pixkat, balak ez ez agortzekoen hain azkar, ez, zeren ez badugu oso ondo pentsatzen eta ez badugu bat zere bat bururan zirokatzen, a, e, bala horiek gal, galduko ditugu eta ertxikoa momentu bat, ba, gure iten bakarra, pixkat, borrokatzeko izango dela labana, eta <laughs> aurreratzen izuen labanaekin ba, oso gutxi egin dezakezutela, eh? Ba batez ere, ba, bueno, jokuak ja igual bigarren orduan, bigarren irugarren orduan, eh aur aurkeztuko gei gait, aur aurkeztuko gaitu horlako ba etsai bat adibidez, ba horlako erraldoi bat lantza e, handi batekin eta ikuske dugu ba bai eskopetekin eta bai e, pistolakin, e, ezin dugu ezer ez egin, eta beraz, bueno, hasiko gara granak botatzen eta bar, Claro e, jokoak ez du hau, ni pentsatu dute, eh? jokoak ez duela hau e, eskertzen, baizik, eta ba, bueno, pixat eskertzen dizu ikustea, eh, zeintzuk diren etxaiak eta pixat neurritzea e, neurri hartzea, ba, ze ze etxaiekin aldugun, ze, zein ekin ezindugun, eta pixat, ba, ba, horrekin jolazta, ikusten badugu, ba, alde baten, ba, oso etxai indartso bat daukagula, ba, gian, ba, beste bide alternatiba bilatzea, ez badugu, ba, ba, gian planteatzea, ba, etxai, indartxunek, e, honi ezin digula ira, e, irabazi behintzat momentu horretan, ez? Eta pixkat, ba, asik beharko garela, ba, korrika egiten e, etxai hau, ba, pixkat, ba, atzean usteko, ez? Ba, bere, bere garaian, adibidez, ba, ba e, residente bilbian, ez? aholako ba, agartzen zitzaigun etxean ba, etxai bat, gure atzetik e, joaten zela korrika, eta gure ezin ba, genuen etxai hori garaitu, behintzat momentu horretan, eta beraz, ba, hibili barginen, ba, etxai hori eski batzen, eta, eta piskat, e, saiatzen ez, bere bidean ez topatzen. Eta, ba, bentsatzen, wall, wall of Insanity honek, ba, piskat, e, mekanika berdina sartzen gaituela, eh? Azteren, ba, hori, ba, iritsiko dira momentu batzuk, narkarretuko no? zeitzkikun pertsonen batzuk, ba, oso oso indartsuak eta, piskat, e, neurri, neurri hartu barko dugula, haber, Pena merezi digun, ba, zakit, ez dakit, ez? eskopetako, no, gaita tirokin, ba, agian ez, ez digula pena merezi, ez? E, gastatzea hogei, bat, etxai hori gazteko, zera ba, etxai bat da, eta agian beste modu batean edo, ba, atzea nuntzia dezakegu, ez? Baina horrekaren esan bezala, ba, guztatu zaitzen oso atmosferikoa da, e, nez eta joku txikia izan eta ikustun zu, ba, ba mekanikal dekitekan eko simplea dela, ba, Eh, nahiko ondo dago, eta lortuta dago, eta musika ondo dago, eta gainera, gustatu zaita dibidez, ba, ba, bueno, jokuan nahiko eh, ikasketa kurba hori, ba nahiko eh, xamurra dela ere bai, ez? A, e, munizioa nahiko maiz aurkituko dugu, eh, armak nahiko goiz aurkituko ditugu, eta gero ikusiko dugu, ba, bueno, eh, jokuan armak egi dut dela, baina horokorren bai hori, ba, ba, kurba ez, eh, ikasketa kurba hori ba, ba neko seamurra da eta gustatu zait eh, batez ere, ba, generoaren zaleak ezbazarete, ba ez, eta hoetako joku asko ez beha dituz dute jolastu, ba, ba jolastu daitezke eta dudari, dudari gabe, ba, disfrutatu daiteke Gainera eta telefonan jolastutaz, zer dena gaion ez dut jolastu ehm, ba, kontrolak nahi kontoa dugu, ehm, behatz batekin pertsonaia ja mugituko dugu, bestearekin ehm, ba, tiro gengo dugu Eta bi guzpegi eskintzen eh, gaitu jokoa. Alde batetik ama izango da holako eh irugarren dimentsioko eh bai, bueno, irugarren pertsonako barkatu perspektibaan non eh pertsonaiaren sorbaldean kokatuta dago kamera eta ba pantaila erdian ikusko dugu ba apuntatzen dugun eta non, nola tirokatu egun, Baineen eskintze gaitu ere bai ba, lehen pertsonan nikuste joko hau. Eta beraz ba, ba hori eskintzen gaitu holako baria bat, ba E, eroso sentitzen ez Horlako e, ba, irugarren pertsona jolaztu Eta nahi bauzu ba, lehen pertsona jolaztu ba? e, Eskentzen zu aukera hori ez Eta gainera ba, Netzako puntu oso positibo bat Ere bai izan da ba, Mandoarekin jolasteko aukera ematen duela ez Eta man, mandorekin gainera ek, Xboxeko mando bat Bluetooth bidez jarrita eta horlako ba, Mobian ba, Clip batekin jarrita mando Rantz eta bar ba, Oso osondo jolasten den joku bada E, egia da, ba bueno, hasieran segurazki horrela jolastuta, ba bai eta laguntza guztiak eskuratuko dituz dituzuela eta gero gertatuko zaizue ba neri bestela, ez? Ba patean e, ez duzula agian ordu batean granadak erabili eta ez ez tarago goratzen nola erabiltzen dien granadak eta bueno, pixkat ikus liatzea zentzu ez? Baia norokorrean ba, ba mandorekin oso ondo jolasten den joko bat dutute. Eta eta zentzu horretan ba pia gustatu zait. E, Hago esan da e, eta pixka bat, ba, bueno, ba, esan dut e, ba, pixka, musika, atmosfera, e, kontrola eta bar, e, ba, jokoak ez du gehiegi eskaintzen eta zentzur ba, oso disfrutatzen esperientzia da, baina egia da ba, zentzur eta ba, joku txikia dugula. E, eta beraz, ba, hortikan ba, nire nota, ez? Da, nire nota izango da zazpi bat, zeren, esamezela? Ba, disfrutatzen den joko bat da, baina ez dauka gehiegi ez? Eta azentzo horretan, ba bueno, pa, depende de este pena me, e, merezi dizdue ez ba, ba, dakit beste jokoak bilatzea edo ez. Batez ere, ba, prezioa ikusita, ez? Eskintzan ez badago prezio hau 5 €tan. Eh, lo jokoa 5 €tan lortzen da, eta noretzako bost ba, euro € gehiegi da. 5 € agian ordainduko nuke, e, bost eh bederatzi, da kostatzen dana eztimen erosi, erosiko banuz, zer nahi egotagian orde eta panteia handi batean ez, Baina hori telefonoan eskintzan ez bada ez dut hainbesteko, ein, bost eurotan ez dut ikusten. E, euro batean orkirtzen bauzute, ba, orduak emango izkizu jokonek, ba, gainera ba, bueno, ez dauka olako multiplayer bat, beraz, e, ba, bueno, ba, esperien behin jokoa amaituta, horreaino eramango zaituzte, Eta zentzorretan, ba, bueno, ba, ba disfrutatu daiteke dudari gabe, baina ba, esamezela, ba, boste euro ietan agian gehiagiru ditzen zairez. Bainan, esamezela, ba, bueno, nik eskintzan erosi nuen ez. <laughs> ba, bueno, ba, niretzako, ba, ba zazpiaz jartzen dio, zeren, disfrutatuan joku bat da, gainera, notako zondo haude. E, laueko nota bat eman diote e, orokorrean, baina e, ikusten dituan nota geienak ba, bosti zarezkoak dira, ez? Egia da, ba, bueno, jokoak e, beratzen nahi nahi, zorentxe bertan, uste dut, ogeik bidu dituela beraz, ba, bueno, ez dira pilo bat bainan, e, ba, bueno oso ondoa, agon joko bat da batez ere, ba, telefonan jolasteko eta mando batekin jolasteko, beraz, ba, bueno esamezela e, e, gomendatuta, eskaintzan lortzen baduzute Eh, ba, esan bezala, ba, euro batean edo euro baino gutxigoko batean eh, lortzen bat zute, oso ondo dagoen joko bataz. Gehiago ordein nuke, ba, agian bi euroraino bai, baina boste euro esan duko ordein gaina ba, gaur egun eta orain hasieran komendatu zaituztean bezala, ba, eh, udako eskaintzetan adibidez, ba, boste eurodan lortzen dira joku pilo bat ez, eh, edo joku ikaragarriagoak. Eh claro, teléfono hori beste kontu bat ez? Baina ba bueno, eh batez ere ordenagailuan Holasteko, ba ba bueno, 5 €tan, orain batez ere horren eskientzetan, ba kristonalako joko daude eta 5 €5 €20etan, ez nuen eskaini, ez duen gomendatuko. <coughs> Eta hau izan da ba azte honetako MuGamer's Podcasta. E, gogoratu e, zuen aplikazio Gogokoenan jarraitu gaitzak ez zuela, bai ba, Spotify, bai Googleen, uste dut Amazon ez duten, ez dut beiratutzen azken aldian eh ba bueno, erabiltzen ezuen aplikazioa, da, aplikazio batzen, baina ba, bueno, peskat ba, ba, toki guztietan gaude eta entzungai gaude, ba hori, ba artzibe e, nola la no la dou eh bai gaude beraz ba bueno ba hor entzun ditzakezute eh saiozarrenak eta beste alderei bai ba bueno nerekin kontaktuan jarri nahi badzarete ba, e, ba bueno nere sare zi, sozial erabilena eta azut asko erabiltzen bata zer irakurtzeko baina bueno meztua hortik kan bidaltzen badia ba irakurriko dut eta e, erantzungo zaituzte dela e, twitterren edo xen edo ez dakin una izanadore nere nere usuario da SR Brutal 2 eta beraz, ba bueno, pa ba, hor CEO zer idatzen hor e, ba, egongo naiz. Eta hau esan da, ba, ba, bueno, hau izan da honeta, e, aste honetako saioa, eh, Wall of Insanity Hotwarekin eta, ba, bueno, datorren saiorako gustatuko laitza agian ba, peskat, e, ba, beste joku bat aurkeztea, agian e, edo joku pare bat, ez, zerren e, batezera, bueno, azken aldian udan eta bar eh maijoku pilo batera jolasten ari eta eh ba bueno ba bateztere iruditzaitagian e, interesgarria ez, eta hau Tyler'z komentatu zuen momentu batera eztan zala e, ba, bueno, joku askotara edo e, sarrerako jokoa komentatzea, ez? Bateztere ba aplikazioan aurkitu alba ditugu ba ba hori saio markatu e, joko egitea, ez? Ba, ba, bueno, bere hau Sa, eh, komentatu comentatu du noiz bainka, ez? Ba, kason, edo aventurero al Tren edo Lako Jokuak, ba, bueno, joku mai jokutar jolastenen ezten jendearentzako, ba, askotan ba sarrera puntu oso ona eztaten dala eta, ba, Zorionez ba, zoriones, oso landoak dituzte eta bai telefonan bai ordenagailuan edo bai konsoletan, ba, oso ondo jolasten diren eh, jokuak dira. Eta gustatuk loritzadeke hori, esatunan bat zela, bat, datorren astean, bapiskat, ba, joku oietako bat edo pare bat ekartzea ez. E, ikusiko dugu haber, zeren, e, ba bueno, hauetako joku asko premio dira, eta ez ba, alde batetik ane edo bestetik ane es badut lortzen, ba, gian ezingo dut hauetazetze ginez. Ba bueno, ba, hor daukaz duten ere proposamena, e, bestela gian, ez badut, aste honetan ez badut, e, ez badut, ba, kristonako joku bat deskubritzen eta horretara engantzatzen baina ez, ba, esa ba, mai joku hauetaz mintzak mintzatuko naiz. Eta, ba bueno, hau esan da eta gehiegi ilustatu dut, baina lortu dute ere, bai, eh? Eh, 45 saio bat hartzea. <laughs> eta beraz ba bueno, esa bezela, eskerrik asko entzuteagatik, eh espero dut ba ondo pasatzea oporrak, oborrak ezta ta bai eta bestela ba ba udan, ba bueno, lasai egotea, ondartza jotea, mendira jotea egin dezuela edo ba, festetan ez denbora ona pasatzea. Ani brutal ya una hostote Eta Va ba, Se me Da tornaste arte En tu tegra Ayo